është i vetëmi të cili kryojë i token dhe qejtë, pa qa dhe me qira Allahut bekimet Allahut qofshin bi Muhammad Mustafa, sallallahu aleyhi vëcellem, bi familjen e ti të pastërt, bi shoket e ti të ndërshëm dhe bojarë fisnik, lutëmi dhe i dojmë të gjithë atate cilet e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti, deri në fundin e kësaj gjithësie. Vëzër musliman, Allahu Gjellë Gjelalu hu për ositë në Kur'an duke thënë, o ju besimtarë, O ju besim drejt, keni frik zotin tuaj dhe mos vtisni ndryshe vetëm se qen, duke qenë musliman Gjithashtu në apërosit duke thënë O ju të cilët keni besuar Keni frik zotin tuaj dhe fol një fjal të mirat vërteta Për arsvye se Allahu gjellë gjelalu hu ju përmirësën pun të juaja Dhe ju falë gjynahet e juaja E aji cilin nështrot Allahu të përga berit e ti Fakat fëzë fëzën adhima Ky ka shpetu në këtë dunja dhe në akhirat Të ndëruar të pranishëm Dhe zërë muslimon, vërtet Allahu Gjellë Gjellalu hu Idhëroj dhënti të shumë të bive të Ademit Alehi Salatu Ves Salam Kryoj për ta të gjithë ka ka në tokë dhe në qiej Ju sëgjorej atyre furnizim, jetë dhe në banim Ju lëtësoj rrugët e suksesit dhe lumëturis Me të gjitha këto mirësi, urtësi e dhënti Allahu Gjellë Gjellalu hu Ako ma dëshiron të afrohet të kërobrit e ti Duke njëftuar me fuqin e ti Madhështin e ti, më shiren dhe ndëshkimin e ti, gjithashtu i njeftoj ata me dopsi të tyre dhe i tregoj se njerëzit janë të mvarur vetëm prej Allahu Gjelle Gjelalu hu. E gjithë kjo që njerëzit ta njohin Zotin e tyre, ta kryen obligimin daj Zotit e tyre, te jenë robë falen dëruës ndaj Allahu të tyre, të te meditojmë se bashku vëzër musliman, sot me lejena Allahu Gjelle Gjelalu hu hadithin kudësi, që pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem e transmiton dhe e kumton nga zotit ti, që këtë hadith shënohet në muslimin e vërtet, në librin dhe koleksionin e ti, këthot e bidherri radiallahu anhu, se thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, e pejgamberi aleyhi salatu wa sallam, thot Allahu gjellë gjelalu hu ka thëmë, ja i badi, o rëbrit e mi, kjo është hadith shumijatë, Mirë po do të mundohë me lejnë Allahu Gjelle Gjelalu hu me tregu shkurtimisht. Këtë fjalë, këtë hadith që Allahu Gjelle Gjelalu hu e përserit dhjetë herë në këtë hadith thët, Ja i badi, ja i badi, o rëbërit e mi, o rëbërit e mi. Pra këtë hadith fillon me këtë fjalë, me fjalën më të dashur që Allahu Gjelle Gjelalu hu i drejtohet krejesave të ti dhe thët, thirje që zë gjënë zemrat dhe ambicjet dhe, Sirje që ngjall zemrat e mira, kush je ti o biri ademit? Përçka je krijuar a ke haruar se Allahu xhallal jlaluhu thot në Kur'an: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun". Nuk e kam krijuar xhinet dhe njerëzit veç çë të më adhurojnë ata mua. Ky është Zoti i botrave, mbreti i mbretërve, krijuesi i qijevë dhe i tokës. Ky është Allahu që po të thret, po afrohet tek ti me dhuntitë e ti, a thua vallë çndrimit ndaj tikuash? Me çka po i afrohesh ti atij me mohim dhe me kote gjënohe, po e harron mirësinë e tij që të ka japë shëndet, mendje, lumturi, dhonti, knatësit të kësaj dhinjas, po e harron Zotin tën që të ka kriju dhe të ai kemu kthy, të ndëruar vëzhgëmbëtar. Allahu xhalle xjalaluhu në fillim të këtij hadithi po thot: Ya ja ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi, o robërit e mi, un e kam ndaluar pa drejtsi ndaj vetvetes ime. Ja këmë bë haram patricin dhe zullumin vëtve të stime Vë gjëaltu bejnë kumë mu harrama Edhe këtë patrici e këmë bë haram E këmë bë të ndaluar mesin juaj Fela të zalemu E mësë bëni patricin dhe njëri tjetëri Vëzër muslimën Allahu Gjelle Gjelalu hu është i dishëm dhe i urë të bujarë e fisnik Thotë në Kur'an Inna Allahe laja dhlimu mithkale dherre Vërtet Allahu Gjelle Gjelalu hu nuk bën patrici sa grintë e atomit وإن تك حسنه يضاعفها النس ايو vepr është e mirë Allahu xhalla xjalalu ve shum fi shon at ve yati min ldone ajzan azima edhe Allahu xhalla xjalalu pastaj e jap shpërblimin evet për këtë punë të mirë vërtet Allahu xhalla xjalalu u nuk shpreson askënd nuk frikohet prej askujt dhe nuk ka nevojë për askënd mirëpo e ka ndalu padrejsin dhe zullimin ndaj vetes së tij po edhe e ka bë haram dhe të ndaluar mesin ton Vazhër musliman Allahu Jalla Jalaluhu s'atna Kur'an wa ataakum min kulli ma salaltum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inal insana la zalumun kaffar. Dhe Allahu Jalla Jalaluhu është ai që ju japi çdo gjë që kërkuat prej tij. Dhe nëse mundoni me numru të mirat e Allahu Jalla Jalaluhu nuk mund të numroni dot wa inal insan mirponjeriu është përbuzës dhe jo mirnjohës. Vërtet, pa drejtsin njëriu, e bëndaj zotit e ti, po edhe bëndaj krijesave në përgjësi. E bëndaj zotit e ti, për arshyë se nuk është robë falenderus, e Allahu Gjelle Gjelalu hu thëtë në Koran, wa qalilu min ibadje shëkur, e pak prej robërve të mi janë falenderus, mirë po sikur se do të ishte falenderus, Allahu Gjelle Gjelalu hu i prëmton ati duke thënë, wa la in shëkartum, la eziden nëkum, e nëse ju me falenderoni mua, Un do t'ju shtoj të mirat e mia ndaj jush, dhe është jo falënderues dhe jo menjas ndaj njerëzve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Aitini nuk i falënderojnë njerëzit, ai nuk e falënderon Allahun xhellahu xhelaluhu. Njëri u zhvërtet i pa drejt dhe bën fesad e zullum në dynjë dhe din, mirpo deta din se Allahu xhellahu xhelaluhu për mosmin jasht ka përgadit largim dhe poshtrim të njerëzve në këtë botë vezhrim musliman pastaj allah xhalla xhelalu hut thot ne thirin e dyt ja i ibadi kullukum dalu illa man hedaitu o robritemi të gjithë jeni të humbur përveç atij që un e kam udhëzuar kërkoni udhëzim tek kë un un yu of sa ju për këtë ka nevojë shumë të madhe për kryesën e të njëjtit njeriu në këtë botë dhe mbështetjet tek zoti i tij duhet të kërkuar udhëzim fort sukses e lumturi duhet të kërkuar rrugën e drejtë pasi që udhëzimi është esenca e lumturisë dhe e përmirësimit E sejnë që e rrugës dhe e shpetimit Allahu Jelle Jelaluhu ka blëguar rëbrit e ti Besimtar Që gjatë namazit ditor Të thojnë 17 herë në namazet farz Ehdina së siratë alë mustaqim Dhe u zonë në rrugën e drejt O Allahu yn Përka që do namaz në thojm Ehdina së siratë alë mustaqim Dhe u zonë në rrugën e drejt O Allahu yn E atë që Allahu Jelle Jelaluhu E u zonë në rrugën e ti të drejt Dhe kënjeri e mban uldzimin dhe pasën uldzimin Allahu Gjelle Gjelaluhu Allahu thët në Kur'an Fela khaufun alejhim Walahum jahzenun A i cilë e pasën uldzimin tim Nuk ka frig në këtë dunja E asë nuk ka breng e mërzitin e akiret Dhe zërë musliman Allahu Gjelle Gjelaluhu Po i dretohet pejgamberit Aleyhi Salatu Veselam duke i thëmë Inneke la tehdimen ahbeb Vërtet ti o Muhammed Nuk mund është më ullëzuar atë që dënë ti, mirë po vala, kinë Allah e jahdi me jesha, Allahu gjelle gjelalu hu e u zënë në këmë të dojë aji. Ja i badi, o robrit e mi, të gjithë jeni të uritur përveç ati që e ka mëshyër, o robrit e mi, të gjithë jeni të zhvejshur përveç ati që ne e kemi veshë mbathur, të gjithë njërë gjithë janë fukara pranë Allahu gjelle gjelalu hu, e Allahu është furnizuës dhe pasurës i marë. Njeri u pand Dhe zdojgje që ndolë është taktim i ti Përket Allahu Gjelle Gjelalu në stimolon Që na të kërkojmë rishkun Dhe të punojmë duke i vëpruar Arsujet e dëmëzdojshme Që të keshë furnizim Allahu Gjelle Gjelalu hu për punën Të regon në ajetin el Isra Në surën Isra këthët Subhanel ledhi esra bi abdihi Lejlam minel mesjidil haram Ilel mesjidil aqasa I pat meta I lartësuar është Allahu Gjelle Gjelalu hu, që robin e ti Muhammedin a.s. e bartë i dhe e kaloj në një pjesë të natës prej mesgjidi Harami, prej Qabës, prej Arabi Saudite, në mesgjidul Aqsa në Jerusalimin së të të shumë. Kjo të regonë se Allahu Gjelle Gjelalu hu ka punu, ka bëpur, gjithashtu i thotë Muses a.s. O oh, vusa, meri rëbri të mi dhe etës, largohë për i këti vendi, për arshyës e ti për ndjekesh për i Firaunit. Pun, Allahu Gjellë Gjelalu hu të donë prej nesh, nuk donë vetëm që njeriu të kërkom prej Allahu Gjellë Gjelalu, po që të i bënë sebebët dhe arshyët e ti. Kemi pasë një një hoshtë të vjetër këtu, rahmetullahi alej, e kalon një fjalë shumë të mirë, duke thëmë, Nëse njeri u emër buken në doren e ti Edhe dit e nat i lutet Allahu Gjelle Gjelalu hu më ushqy Edhe më u furnizu Se është i uritur Allahu Gjelle Gjelalu hu nuk e ushqem Pse duhet me marë buken dhe me e cuptu Edhe me thonë bismillah Me vendos në gojë dhe me ngrën Nëse njeri u del në pun Edhe rrugës thot O zëti shalla shka pun Qka me i thonë këti njeri? Kjo është muslimani drejt Jojo jo, pa arsujet duhet me bo Punën duhet me bo Dhe Allahu Jelle Jelalu hu vazhdo në hadithin duke thënë Ja i badi inë kumë të khte une për lejli wa në harë O, robrit e mi, ju dit e natë dhe natë e ditë bëni gabime Ndërsa unë jam aji cili fali gjynahë dhe me katët kërkoni fali e tek unë Se unë ju fali gjynahë të ju aja Kjo është halë i onë sëtë Të gjithë një gjithë gabojnë, të gjithë harojnë, të gjithë kemi nevoj Për Allahu Jelle Jelalu hu që të na falë Sa e është falë si majmallë Allahu میر پوکر کو ھت گانے پندم می سنجر تھوت اللہ جل جلالہ ھو قران قل یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا او رب رتمی یتتنیت کینی ب بدرسی ال ظلم وتوتس توای لا تقنطوا من رحمه الله Mësë i humbë një shpresat e Allahu Gjellë Gjellalu Së vërtet Allahu i falë të gjitha me katët Thët pe gamberi a.s.w. Vërtet Allahu Gjellë Gjellalu hu këzot Me pëndimin e robit e ti Gjithashtu thët, aji cili pëndod është sikur se aji njeri cili s'ka pas gjuna fare Gjithashtu thët, e të ubetu të gjubu ma këbleha Pëndimi i lërgon dhe i fshin ato që ishin ma herë Dhezër muslimen Thët Allahu Gjellë Gjellalu hu me pas në hadithin kutsi, O, rëbritemi, ju nuk mund të me bëni dëm e asë dubi. O, rëbritemi, nështë i pari jush edhe i fundit jush, njerëzit dhe gjinet të gjithë në përzesi, janë sikur se me i devaqmi juaj në mesin tuaj, nuk shton pesh dhe nuk qon pesh asë gjën nga sundimi im. Gjithashtu thëtë, O, rëbritemi, nështë i pari juaj edhe i fundit juaj dhe njerëzit dhe gjinet të gjithë të jenë sikur se me i keqi përë jush, nuk pak sën asë gjën nga sundimi im. Adhurimet janë për të mirën e njerëzve, gjithashtu largimi nga mëkatet e gjinonat janë për të mirën e tyre, përndryshe Allahu xhallu xjalaluhu është i lartësuar, është i falendëruar dhe është më i madhi ne duke thënë subhanallahu, elhamdulillah, Allahu akbar, ila swarchoft Allahu, i falendëruar është Allahu, Allahu është më i madhi, pra nuk ka nevojë për obligimet e adhurimeve tona. Gjithashtu bilemai është i fëqishëm ta më drajë i këtë kosmos në tërsi, duke thënë, i njëshë jodhëhëpëkum e juhëhën nasë, nësa ajë dëshërën Allahu qëlle gjelaluhu, ju shduk juve orë njerëzë, wa jeti bi akharin, edhe sjedhë njerëzë të tjerë, wa, wa kane Allahu ala dhali ki qadira, edhe Allahu qëlle gjelaluhu për këto shtë i fëqishëm. Pra të gjitha adhurimet tona, të gjitha punët tona, të gjitha obligimet tona që ne i krymë i krymë për të mirën tonë, se Allahu gjelle gjelalu hu nuk ka nevoj përto, mirë po të donë me nasë provu, edhe ka kërku prej neve, dhe qëllimin krymjet e njëriut në këtë dunja, është të tafële ndërëj dhe madërëj, Allahu gjelle gjelalu hu, e ku lo qavlihaga, wa staghfirullahali, wa lekum u lisari il muslimin, fa staghfiruhu innehu hua l'ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على مبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين افالندروي الله جل جلاله خاصه ما اشير الله تشوفين جل بمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تندروا الترانيشم الله جل جلاله واظضمن فيالين اتين كاد حديث دوكه ذن يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم او رب رتمي Nëse prej të parit juaj, deri të i fundi juaj Dhe të gjithë njerëzit në përgjësi Edhe të gjithë krijesat dhe gjinet në përgjësi Të bohen në një vend, në një kodër, në një man Dhe kërkojnë prej me, e thotë Allahu gjellë gjelalu hu Dhe se cilit prej të tëre, ja u plëtësejt dëshiren dhe kërkesat e tëre që i kanë Nuk pakëson nga pasudimi im, nuk pakëson asgjën nga sundimi im nuk pakson as zën nga depoti mia, vet sa pakson bira e xilperës e cila futet në det dhe nxirret, a paksohet uji nga deti? Jo, kështu thot Allahu xhallal xjalalu, nëse unë të gjithëve do t'i japit parit tuaj edhe të fundit tuaj, edhe njerëzve, edhe xhinve, krijesave, nuk paksohet nga posëdimi ynë që unë kam as zë sikur se paksohet uji kur futet xilperën e detit. Vazhdim musliman. A dini pse? Se Allahu xhallal xjalalu thot انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فورتيت الله جل جلاله و كردشيرن ديشكا اساي وتم يثوت بهو و جاءو به بالهمثوت نحديثين نايتين تيتير ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سيكوشا الله جل جلاله تشليمن دا رزق نتي تهابك رزق مبلو Njërëzit kishën me bo fesat në tokë Mirë po Allahu Gjelle Gjelalu hu me ursin e ti Ez bret dhe takton riskën e ti sa të doj Gjithashtu Allahu Gjelle Gjelalu hu thot në Kur'an Bel jedahu me besu tatan Jun fiku kejfe jesha Bile duarte Allahu Gjelle Gjelalu hu Janë të shlira dhe japin Dhe Allahu Gjelle Gjelalu hu i fornizon njërëzit Ashtu si kurse do në aji Dhezër musliman Kjo shëmbë dhisharë Depote Allahu Gjellë Gjellalu hu nuk hargjon Edhe pse dhenja është pa kufin nga ana e ti Dërgon shiu, erën, rët, borën, indronës tine të vitit Furnizon njerëzit E gjithë kjo prej mëshirës e Allahu Gjellë Gjellalu hu Ndërsa mëshirë e Allahu Gjellë Gjellalu hu Si thot për i nga beri alihis salatu wasalam është në niqin grupe, niqin pies Një për i tëre e ka zbrit Allahu në këtë dënja 99 i kalon për akheret Pas ta i vëzër mus Allahu Jalla Jalalu ve përfundon me kët hadith me një thirrje tjetër duke thënë inna ma hiya amalukum o robëtimi dieni se ato vetëm janë veprat tuaja uhsiha lakum un bojto boj ato tek un po i regjistoj dhe po i shinoj të gjitha ato thum uofi kum iaha pastaj un do t'ju jap ato juve do te dhe ju do te ballafaqoheni me to famen wajada khairan aji cili gjenë mirë, fel jahmedilla, leta falendërën, Allahun Gjellë Gjellalu hu, përshkak që si Allahu ka jepë sukses lumë të ri e bërëqet në këtë dunja. Omen vajët e gajre dhalik, aji cili gjenë di shka tjetër për së posë kraj, për posë kësaj të mirës, që ka me gjetë? Ka me gjetë kështë, felaj e lumen në illa nefse, e mështë të akuzën asë kënd, mështë ofendon e mështë shana asë kënd Dhe li kebi ma kesebet e i dikum Vajafuan këthir E gjithë kjo fatkeci që pëndoh është për shkak të duarve tuaja Edhe Allahu gjelle gjelalu hu falë shumë Nuk ju dënën me gjithë ato gjuna që i bëni jo Mirë po i ka përtene dhe i anashkalan shumitën Mirë po për fatin Këtë një grupë i muslimanëve të cilët bënë gjuna Edhe gabime Këto janë shkak i pasojave të duarve të tyre të Allahu gjelle gjelalu hu thët Thumë me të waffa kullu nefsi ma kese Pasta i së cilit njeri jepët ajo që ka fituar në këtë dunja duke mos ju bërë e padrejtë. Për arsujë se Allahu Jelle Jelaluhu qush në fëllim të hadithi të tha e kam dalu padrecin dhe i vetësime edhe Allahu Jelle Jelaluhu nuk bën padrecin mirë po njerëzit janë ata të cilët bën padrecin dhe i vetës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dërguni salavat mëshir Bëkim bi pegamberin alaihi salatu wa salam në këtid Se thot pegamberi sallallahu alaihi wa sallam Men salla alaihi salaten Ayti li ma dërgun muani mëshir Në bëkim ga Allahu Jelle Jelaluhu Allahu Jelle Jelaluhu Ya dërgun ati dhejt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 وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعدائك اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر اخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شان كل ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ان الله يامر بالعدل والاحسان والى ذي القربه وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ